Fericite, Părinte Dimitrie Ci pe vrăjmașul diavol Care a izgonit pe Adam Pe Eva și pe noi Pe toți din rai Cu spatul cel de Și înșelător spre pomul cel oprit Dar ca iarăși o să câștigăm All telebolilor Care nu cutezăm să ridicăm Ochii spre mila Stăpânului Acoperă-ne sfinte cu harul tău Și ne izbavește din nevoi Prin mijlocirea ta Rugându-te că tău Sinte fără de moarte miește pe noi, Sinte dumzeule, sinte tare, Sinte fără de moarte mieş pe noi. Sinte dunezzeule, sinte tare, Sinte fără de moarte miește pe noi. Să tatălui și fiului și Sfântului duh, și acum și curea și vești, și ve 1000. prea sunttă treime ne pe noi, doamne curățește păcat noastre, Stăbâne iarcă fără dregerei noastre. Sinte cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și atunci și pururea și în vecii veci, mă Tatăl nostru, care rești în cer, simțească se numele Tău. Fie Ta, facă-se voia Ta, pe așa și pe Pământ. Băina noastră ce toate toate singur, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșitelor noastre. Lasă-ne. Cata este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și porunea și în vecii vecilor. Săturat cu ele cinci de bărbați, însuși acum, binecuvintează și pânirea acestea grâul, vinul și untul de lemn și le mulțește pe ele în sfântul cașul acesta, în orașul acesta, în țara aceasta și în toată lumea ta, iar pe și tăi robi care vor gusta din ele îi sfințește, că Tu ești cel ce cuvintești și sfințești toate, Hristos e Dumnezeu nostru și Ție mărire înălțăm, împreună și Părintului Tău celui fără de început și prea Sfântului și bunul de viață făcătorului Tău Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. sunt harış cu străi bine de oameni totdeauna acum și pururea și în vecii vecilor amen slav pentru cei de sus lui Dumnezeu și pe pământ pace între oameni bunăvoire. slav pentru cei de susului Dumnezeu și pe pământ pace între oameni bunăvoire. slav pentru cei de lui Dumnezeu și pe pământ pace între oameni bunăvoire.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 Ca fără de mele au și capul meu ca o sarcină grea a păsat o peste mine. Umplutul s-au de miros greu și au putrezit rândile mele din pricina nebuniei mele. Chinuit-o m-am și m-am gârbovit până în sfârșit. Toată ziua mâgrindu-mă umblam că mele s-au umplut de o căși, nu este vindecare în trupul meu. Necărjit-o m-am și m-am smerit foarte, răcritam am din suspinarea inimii mele.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 nu te depărta de la mine aminte spre ajutorul meu, Doamne al mântuirii mele. Dumnezeule, Dumnezeul meu, pe tine te caut din de, de dimineață. Însetată de, de tine sufletul meu, suspinată după tine trupul meu, în pământ pusteu și neumblat și fără de apă. Așa în locul cel sfânt m-am arătat ca să văd puterea și slava ta. Că mai bună este mila ta decât viața, buzele mele te vor lăuda. Așa te voi binecuvânta în viața mea și în numele Tău voi ridica mâinile mele. Ca deseu și de grăsime să se saturi sufletul meu și cu buze de bucurie te va lăuda gura mea. De mi-am adus aminte de Tine naștenutul meu. În dimineața am cugetat la Tine că ai fost ajutorul meu și într-o acoperământul a aripilor tale mă voi bucura. Lipitul să sufletul meu de Tine și pe mine m-a sprijinit dreapta Ta. Iar ei, în deșert, au căutat sufletul meu, intră vor în cele mai de jos ale pământului, dați-vă rămâinele sabiei părți, vulpuri vor fi, iar împăratul se va veseri de Dumnezeu, Lăuda se va tot ce se jură întru el că s-a astupat gura celor ce grăși de depteți. În dimineață am cugetat la tine că ai fost ajutorul meu și într-o acoperământul Pilor tale mă voi bucura.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 Și acum și pururea și în vecii vecilor, amin. Doamne Dumnezeu, mere ziua și noaptea, am strigat înaintea Ta să ajungă înaintea Ta rugăciunea mea. Pleacă urechea Ta spre ruga mea, Doamne, că s-a umplut de rele sufletul meu și viața mea de iată apropiată. Socotit am fost cu cei ce se coboară în groapă, ajuns am ca un om neajutorat între cei morți slobot. Ca niște oameni răniți ce dorm în mormânt de care nu ți-ai mai adus aminte și care au fost lepădați de la mâna ta. Pus-o-mă în groapa cea mai de jos, întru cele întunecate și în umbra morții. Asupra mea s-a întărit ta și toate valurile tale le-ai adus peste mine, depărtată depart pe cunoscuții mei de la mine, ajuns-o a lor, Închis am fost și n-am putut ieși. Ochii mei au săbii de suferință strigat am către tine, Doamne, toată ziua, în timp să am către tine mâinile mele, oare morților le face minuni? Sau cei morți se vor scula și te vor lăuda pe tine? Oare va spune cineva mormânt bilata, și adevărul tău în locul pierzării? Oare se vor cunoaște într-un tuneric minunile tale și dreptatea ta în pământ uitat? Iar eu către tine, Doamne, am strigat și dimineață, Rugăciunea mea te va întâmpina pentru ce, Doamne, le pe sufletul meu și întorci fața ta de la mine. sărac sunt eu și nosteneu din tinerețile mele. Înălțat am fost, dar m-am smerit și m-am mâhit. Peste mine au trecut mâinile tale și în fricoșările tale m-au tulburat. Încojuratul m-au capat toată ziua și m-au cuprins odată. Depărtată de la mine pe prieteni și pe vecini, iar pe cunoscuții mei din cauza ticăloșiei mele. Doamne Dumnezeu, mânturii mele, ziua și noaptea am strigat înaintea Ta. Să ajungă înaintea Ta rugăciunea mea, preacă urechea Ta spre ruga mea. Binecuvintează sufletul meu pe Domnul și toate cere din lăuntrul meu în numele cel sfânt al Lui. Binecuvintează sufletul meu pe Domnul și nu uita toate răspătirile Lui. Pe cel ce curățește toate fără legele tale, pe ceea ce vindecă toate bolile tale, pe cel ce izbăvește din strigăciune viața ta, pe cel ce te încurunează cu miră și cu dureri, pe cel ce umple de bunătăți dorirea ta, noi se vor cale ca vulturii tale, ceea ce face milostenie domnul și judecate tuturor celor și ce se face strâmbătate. Cunoscute a făcut căile sale lui Moise, filul lui Israel, voile sale. Îndurat și milostiv este domnul de-alung răbdător și mult milostiv, nu până în sfârșit, se va iuține ce în veac se va mânia, nu după păcatele noastre a făcut nouă, nici după fărădelegele noastre a răspătit nouă. Și cât este de departe cerul de pământ, atâta este de mare mila lui spre cei ce se tem de el, cât sunt de departe răsăriturile de apusuri, depărtate de la noi legile noastre. În cechi chip miluiește Tatăl pe fii, așa lui Domnul pe cei ce se tem de dânsul. Că El a cunoscut zidirea noastră, a dus și aminte că sărână suntem, omul ca iarbă a zilele Lui, ca floarea câmpului, așa va înflori, că Duhul a trecut prin trânsul și nu va mai fi și nu se va mai cunoaște nici locul său. Iar mila Domnului din viac în viac spre cei ce se tem de dânsul și dreptatea Lui spre fiii fiilor, spre cei ce păzesc regământul Lui și-și aduc aminte de poruncile Lui ca să le facă pe ele.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 În tot locul stăpânirii lui, binecuvintează suflete al meu predomnă. Doamne, auzi rugăciunea mea, ascultă cererea mea, din credincioșia ta. Auzi-mă într -o dreptatea ta să nu intre la judecată cu robul tău, că nimeni din cei vii nu-i drept înaintea ta. Vrăjmașul prigonește sufletul meu și viața mea o calcă în picioare. Făcut-o am să locuiesc în întuneric ca morții cei din viacuri. Mâhnit e Duhul mine și inima mea la untrul meu. A adus-o mea aminte de zile ce de demult. cugetat o la toate lucrurile tale, la faptele tale m-am gândit. Te însam către tine mâinile mele, sufletul meu ca un pământ însetoșat. De, gra de graba auzi-mă, Doamne, ca sărbii Duhul meu. Nu se întoarce fața ta de la mine ca să nu mă asemăn să coboare mormânt. Fă să aud dimineața, mi-l atacă, la tine mine, arată Arate -mi cale pe care voi merge, că la tine am ridicat sufletul meu. <coughs> Scapă de vrăjmașii mei, doamne, că la tine alerg, învață-mă să fac voi atacă, tu ești Dumnezeul meu. Duhul Tău cel bun să mă povățuiască la Pământul dreptății. Pentru numele Tău, Doamne, dăruiești în viață. într dreptatea Ta scoate din neca sufletul meu. Fă bunătate, de stârpește pe vrăjmașii mei și pierde pe toți cei ce negăjesc sufletul meu, că eu sunt robul Tău. <coughs> Auză-mă, Doamne, într dreptatea Ta să nu intri la judecată cu robul Tău. Auză-mă, Doamne, într-o dreptatea Ta să nu intri la judecată cu robul Tău. Duhul o cel bun să mă povestuiască la pământul dreptății. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Și acum și purureaa și în vecii vecilor, Amin. Aleluia, aleluia, aleluia, slavă ție, Dumnezeule. Aleluia, aleluia, aleluia, slavă ție, Dumnezeule. Aleluia, aleluia, aleluia, slavă ție, Dumnezeul nostru. Slavă ție. Pace Domnului să ne rugăm, Domnule miluiește, pentru pacea de sus și pentru mântuirea sufletelor noastre, Domnului să ne rugăm, Domn toată lumea pentru bunăstarea Sfintelor lui Dumnezeu biserici și pentru unirea tuturor Domnului să ne rugăm. Doamne o este pentru sfântă biserică aceasta și pentru cei ce cu credință cu evlavie și cu frică de Dumnezeu intră și se roagă într-însa Domnului să ne rugăm. Doamne miluiește! Pentru prea fericitul Părintele nostru Daniel, Arhiepiscopul Bucureștilor, Metropolitul Munteniei și Dobrogei, Lonțitor al tronului Cezarei Capadociei și Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române. Pentru un alt preasimțitul părinte Calinic, Arhiepiscopul, Ani și mușelului, pentru cinstita, preoțime și pentru Cristos, diafonime, pentru tot clerul și poporul Domnului să ne rugăm. șosul popor român de pentru conducătorii în sînii noastre pentru mai mari urașelor și ai satelelor și pentru iubitoarea de Hristos oaste, Domnului să ne rugăm oh! Muzicașul acesta, orașul acesta, țara aceasta, pentru toate orașele și satele și pentru cei ce cu credință viețuiesc între însele Domnului să ne Domnului să ne rugăm. Doamne, Lui, pentru îmbiașugarea roadelor pământului și pentru vremuri pașnice Domnului să ne rugăm. ne miluiește pentru cei ce călătoresc pe uscat, pe ape și prin aer, pentru cei bolnavi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 Să fim izbăviți noi de tot necazul, mânia, primejdia și nevoia Domnului să ne rugăm. Domnul te miluiește, apărământuiește, minuiește și repăzește pe noi, Dumnezeule, cu harul tău. O, de gloria, Sfânta Curată, prea bine cuvântată. până noastră, de Dumnezeu, născătoarea și purura, fecioara Maria.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 lui Hristos Dumnezeu să o dăm. Ție, Doamne! Când iese cu vina e toată slava, cinstea și închirăciunea, Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și rea și în vecii vecilor. Amin. Lăudați pe Domnul că este bun, că în este mila lor. Domnul și s-a arătat nouă. Bine este cuvântat se ce vine pentru numele Domnului. Conjurând m-au conjurat și în numele Domnului am înfânt pe ei. Dumnezeu slavita noastră de dumnezeu născătoare și pururea Fecioara maria cu toți sfinții să o pomenim născătoare ne să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 Oh. Acum și păruia și veți veți dorăm-i pre noi cei ce Ne păzește pre noi Dumnezeu le cu harul. Oamenii, voi sfânta curata, prea binecuvântată, slavita asta până noastră de Dumnezeu născătoarea și purunea fecioara Maria cu toți Sfinții să o pomenim. Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miroiește este pe noi. Pe noi înșine, și unii pe alții și toată viața noastră lui Hristos Dumnezeu o să o Și iubitor de oameni Dumnezeu ești și ție slavă înalțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Oh. We yeah. și-a auzit rugăciunea La viața sa noastră de Dumnezeu ne scătorește și pururea fecioara Maria cu două sfinte poenie.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 Acum și pururea și-n vecii, vecilor. Amin. De grabă izbăvește-ne din ecazuri pe noi, Cei ce te-am câștigat folositor în nevoi, Mărite Dimitrie, apără. -i. Selepciune să luăm aminte. Scumpa este înaintea domnului, moartea cu viosul Ce mai răsplăti domnului pentru tava? Să l de predomnul. Poată Toată să l de predomnul. Le văd pe Dumnezeu într-o Lui. decim noi ascultăm Sfânta Evanghelie pe domnul Dumnezeul nostru să-l rugăm Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește. Înțelepciune dreaptă, să ascultăm Sfânta Evanghelie. it to ro Și mulțime multă de ucenici ai săi și mulțime mare de popor din toată iudeia, Din Ierusalem și de pe Țărmul Tirului și al sidonului care veniseră să asculte Și să se vindece de bolile lor, și cei chinuiți de duhuri necurate se vindecau și toată mulțimea căuta să se atingă de el, Că putere ieșea din el și -i vindeca pe toți. Iar el ridicându-și ochii spre ucenicii să-i zicea, Fericiți sunteți voi cei săraci, Că a voastră este împărăția lui Dumnezeu. Fericiți sunteți voi care flămânziți acum, că vă veți sătura. Fericiți sunteți cei ce plângeți acum, că veți râdea. Fericiți veți fi când oamenii vă vor urâi pe voi și vă vor izgoni dintre ei și vă vor bajocori și vor lepăda numele vostru. Ca din pricina fiului omului. Bucurați-vă în ziua aceea și vă veseliți, Că iată plata voastră multă este în ceruri. Mai Dumnezeule, după mari, mi-a după mulți mi-am tare, șterge fără de mea. Mai bârtos mă spară de fără de legea mea și de păcatul meu mă curățește. Că fără de mea o cunoști, păcatul meu înaintea mea este pururea. Și eu am greșit rău înaintea ta, am făcut așa încât drept ești tu într cuvintele tale și biruitor când ești judecat tu. Că iată, într-o fără de lege m-am zemis și în păcate m-a născut Maica mea. Că iată adevărul a iubit, cele nea și cele ascunse ale înțelepciunii tale mi-a arătat mie. Stropim mă voi cu isop și mă voi curăsi spălamă, vei și mai vârtos decât zăpadă mă voi albi. Auzul meu vei da bucurie și veselie, bucurase vor oasele cele smerite.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 Inima înfrântă și smerită Dumnezeu nu va urgesi. Fă bine, Doamne, într-o bunăvoirea ta Sionului și să se zidească zidul Ierusalimului. Atunci vei binevoi jefa dreptății prin osul și ardere de tot. Atunci vor pune pe altarul tău viței. Tatălui, și fiul că Tău du Acum și porrea și înveci ve Peste toate și ai născut de Fiul cel fără de Cel ce dăruiește pace tuturor, celor ce te laudă. Înțelepții lui Dumnezeu, care faceți acest praznic cum nezeiești, și cu totul ce scrit al mai ce lui Dumnezeu pe Venim... Domnului cel ușor cu tot sufletul pe umerlundul lui ai urmat cuvioase și valurile lumești de tot aruncându le în peșteră fericite cu o sârdie te nevoit și spre toate marginile ca un soare ai strălucit. Pentru aceasta cu credință grăim dine unele ca acestea. Bucură-te lauda cea frumoasă a basarabilor, bucură-te luminătorul cel strălucit al Daciei, Bucură-te, bună a peșterii, Bucură-te al călugărilor îndreptători și pravilă, Bucură-te, mângâierea cea gramnică a celor bolnavi, Bucură-te, reazemul cel neclintit al celor sănătoși, Bucură-te că în ceruri cu îngerii dănțuiești, Bucură-te că prin multă răbdare și zmerenie Te-ai făcut vas ales al Sfântului Duh, Bucură-te, păzitorul Dumnezeu, fapte cu adevărat, Bucură-te tuturor pahtimilor, Bucurăte te folositorul nostru cel prea cald, bucură-te scăparea tuturor credincioșilor! bucură-te făcătorul de minuni Dimitrie Sinaxar în această zi, ziua 27-a, pomenirea Sfântului Preacuviosului Părintului nostru Dimitrie cel nou din Basarab. Tot într-o această zi, pomenirea Sfântului Marele Mucenic Nestor. Boală răsfântă, rugăciun, Doamne, miluiește-ne și ne mântuiește pe noi, amin. N-au să-și Dumnezeu, de când nu mai facă noi. Iar luaza focului, este călcând o să a îmbocorat Când să de Dumnezeu și mai calme. În numele Lui și mila Lui neam și uneam, Spre cei ce se tem de El Ceea ce ești mai de Decât Herul vivii, Și mai mărită Fără de asemănare Decât Serafimii Care fără căciul Dumnezeu, cuvântul ai născut pretinde tine cea cu adevărat nascătoare de Dumnezeu Te mări Făcut cu brațul său Domnul pe cei mândri Prin cugetul inimilor și ești mai čistit decât aerul și mai mări fără de asemănare decât serafimii care, fără forsit că pe Dumnezeu cuvântul la naștur pe tine cea Cei puternici de pe și a pe cei smeriți, pe cei flămânzi, au umplut de bunătoți și pe cei bogați, a scos afară de Cei ce ești mai cistit decât te și mai mari. purindu-l darul s-o, a cu adevărat, ca de Dumnezeu să te mării. Cua ta fi să-i ca să pomenească mila, precum a grâit către părinții noștri, lui Avram și ei lui cu și iară cu pace Domnului să ne rugăm. Doamne, minuiește! Apără, mântuiește, minuiește ne păzește Sfânta curată, prea binecuvântată, slăvita, stăpână noastră de Dumnezeu nescătoarea și părurea Fecioara Maria, cu toți Sfinții să o pomenim. Sfânta Născătoarea Și toată viața noastră lui Hristos Dumnezeu să o dă. Că pe tine te laudă toate puterile cerești și ție e slavă, înălțăm Tatălui. Fiului și fiul și sfântul lui Duh acum și pururea și în veți, veți Al tronului tizarei Capodociei și Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române. Pentru un alt părinte calinic, arhiepiscopul arge și noi și muscenului pentru sănătate și mântuie. Din ciosul poporului român de pretutindeni, pentru conducătorii țării noastre, pentru mai mari orașelor și în și pentru astea și de Hristos, pentru sănătate și mântuire. Încă ne rugăm pentru frații noștri, erau monahi, preoți, erau diaconi, diaconi, monahi și monahi și pentru toți ce intru Hristos, frații noștri. <fie> <fie> și de a pomeniți, ctitora ei sunt locașului acestuia. Și pentru toți cei mai dinainte adormiți, părinți și frații noștri, dreptmănitori creștini, care o aici și pretutindesc. Viața, pacea, sănătatea, mântuirea, cercetarea, lăsarea și iertarea păcatelor, omilor lui Dumnezeu. Slujitor, închinător, ctitor și binefăcător, ai acestui Sfânt locaș. <fie> Binefăcătorii minuitorii Catedralei Mântuirii Neamului și pentru toți editorii și lucrătorii care se ostenesc cu înălțarea acesteia pentru sănătatea, ajutorul și mântuirea lor.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 Și viitor de oameni Dumnezeu ești și ție slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și purura și veci, vecilor. A -a -a -a.